Bueno, pois pues aquí seguimos, en eh, Radio Cornellano 104.6 de CEMET Pero agora vámonos ir a Galicia, vámonos ir a Lea a Costa da Morte E eh, vamos a falar con o correspondente Óscar Rey Que xa nos está, pois, ten todo preparado para poder contarnos eh, a súa crónica a Lea Desde a Costa da Morte e a ver como van esas ondas Muy boas tardes, Óscar Boa tarde, que tal estamos? Despois de 15 días con moitas gañas de volver aquí a estar con todos vos Si, sí, desde logo eh, Eu xa o votaba de menos, eh? Si, sí, non? Estamos aí, parece que o puente cando sobre todo aqueles que nos que nos movemos moito no mundo da radio xa, pero bueno, no, digamos noutro noutro sector que non é o sector comercial. Sí. Este dos puentes é cando hai moitas vacacións como xa que nos pasa a faltar abajo, nunca nos sí, sí, pasan moitas as semanas, sempre... moitos días. Sí. Sempre falta algo, sempre. A mí sí, falta sí. aquel gusinillo, porque sempre preparas, bueno, ordeño é chamar a este, a ver se pode, se non pode preparar algo, claro, claro, tens que preparar, non podes entrar de... de... Deixo que te están deixando demasiado os días, eh? non parece a mí. <risa> <risa> so, anda ben, o compañeiro O compañero, hoxe, mira, hoxe facemos aquí en a Asociación Cultural Roselía de Castro os 35 anos de de certamen de poesía ah, casi, nada. Ah. casi nada 35 anos con certamen de poesía que tuven con dous ah, aquí e entón pois el comeu sagredario pois ah. tócalle estar pois cos que veñen con xente que ven desde Galicia ahora, un, ahora, ahora están con unha conferencia aquí no auditorio de San Ildefonso, aquí de Cornella pois, están con unha conferencia que aparte que se presenta un disco que fan eh, a asociación Rosalía de Castro, fai un, un CD, uh -huh. pero con as rosalieires, que son as pandereteiras de Rosalía de Castro, que o fan, fan de, de Manaví. Estades, estades a, a tope, con actas culturales de todo tipo e eventos varios. Sí, non sí, sí, non sí. vos vou arrumar moito moito tempo entón bueno, non, non, te... se sí, tu sí. podes roubarmo o tempo que sea para <ríe> eh, verás e tanto... depois a festa tú ben, con, eh, con eles <ríe> sí, sí, eu despois vou a paparota bueno, eso tamén <ríe> é boa importancia sobretudo pola relación social que tamén a comida que sei importante <ríe> eh, exactamente, e ali todos os convidados algúis xa os vin que tiñan moita ganas de velos vê vêlos no. entón pois eh, xa tú con eles e uh -huh. antes de comenzar o programa E entonces, pois, pues, que temos aquí, como se suele decir, a foto de de rigor Bueno, pois pues, pues nada, vamos a dar, comento, xe, cousas importantísimas que pasaron eh, Bueno, durante esta semana, pero os que xa levan aí no tinteiro tamén estes días pasados Pero sí. non vos poden contar Primeiro, unha boa nova que chega aquí para a ría de, de Curcubión Porque uh -huh. por fin parece ser que a Xunta de Galicia se decide a A facer algo co tema da contaminación e varias empresas van a optar a rehabilitación, digamos, da ría, unha ría que, que debemos recordar foi unha ría importantísimo no tema da, da ameixa e tamén uh -huh. no, na produción de bivalvos, pero, sin embargo, pois pola contaminación e, e pola normativa que impide pois, eh, moitas veces explotarla como se debería, foi claro. pois, eh, perdendo peso. Non? Entón, sí, o que sí. se busca ahora un pouco na rehabilitación e recuperar a ría para uh -huh. o uso e disfrute dos veciños, tamén, obviamente, con, con finalidade comercial, uh -huh. avance a investir, ni máis ni menos que uh -huh. eh, eh, no, 8,1 millóns de euros uh -huh. e eh, van a optar ni máis ni menos que 24 24 empresas a ao que é o concurso público para, para a súa limpeza é algo histórico que na zona, eh, bueno, supoño que por aí por Cataluña xa non quedarán moitas rías que sanear, supoño, espero sí. o... Bueno, <ríe> e, aí que, que e, alguno, bueno eh? e que rías o que dicir rías non hai? Normalmente... Bueno, rías aumentan desoportos, darse na zona ah, onde bueno, hai si máis movimentos, claro rías son propios do noroeste Exactamente E <ríe> claro. sí, sí, sí. sí. eh, aquí, pois son portos os que hai, pero están ben, aquí é que normalmente ben, están ben porque a, o de Barcelona mismo está moi ben, está moi ben cuidado, está limpo, en fin, que non hai. Si, sí, de feito, a ver, hai de de, de non, como portos como por exemplo O, o porto de, de Bilbao, no un momento que cambios tan grandes se produxeon cando se fan actuacións informe para eh. para poder recuperalo, o como pasos dos anos, unha vez que se lavan a cabo pues, as actuacións eh, uh -huh. de forma idónea, pois pues, eh, van, van recuperando as rías, neste caso a ría, pues, eh, os portos por aí eh para uso e disfrute dos vecinos. Mira, máis cousiñas importantes tamén, eu supoño que isto se sí pode ser común tamén aí a, a zona Voxa, o problema que están tendo os concellos de, da Costa da Morte para a recuperación de, de animais abandonados. Non? Uh -huh. non para a recuperación, sino despois unha vez que pues, a policía local se fai cargo deles como eh, despois estes animais eh, abandonados pasan a protectoras de animais que teñen un montón de problemas, claro. porque claro hai que darles tratamentos e bueno, non teñen fondos entonces sí. esta semana saltaba a palestra na prensa un pouco este este debate, non? porque uh -huh. aumentou muitísimo o abandono de animais de feito, uh -huh. ora ben unha época bueno, na que hai que ter moita responsabilidade cando se regalan Eh, animais, porque moitos acaban despois de, de raíz, claro, crescen, etc, sí, etc, sí. non é o que pensávamos, non temos tempo, hai que pensar que cando nos facemos cargo dun sí. animal, pois, vai a ser para bastante tempo e, uh -huh. e, e tanto pensar que... nas consecuências no? que vai a ter claro. pero non só o eso, que os concellos en si sí mesmo teñen grandes problemas eh, para poder levar a cabo pois, unha trazabilidade completa da recuperación dos Dos, eh, dos animais e es cuidar de salidas das propias protectores. Claro, porque cando é un cadeliño que xo regalan oi que guapo, que non sei sé que, non sei sé que, no sé pero cando se fai grande, que nos saca, sí, no. o pai, a mai, porque o neno non vai salir con el. Sí, e eh, sí. entón, pois, pues, paso o seguinte, que os dan maldados, ou van parar a sitios que deso porque uh, tú te has visto en vacacións como se fan nas gasolineras que do cannelí Bueno, aquí ahora tamén se suma outro problema que non obviamente non vamos a señalar a ninguén non é un momento nin, ningún no. lugar pero eh, nas épocas de caza moitas veces aparecen tamén moitos animais sí. eh, abandonados bueno, unha suma de, cons de consecuencias que... que fan que a protectoras, as protectoras de animais se vexan desbordadas e esta sí. semana poñen o grito no ceu vamos que non poden máis sobre sobretudo vale. polos tratamentos que teñen que ter despois. Sí, sí. Cambiando radicalmente de tema, vámonos ao concello de Zas para comentaros que por fin se abriu a Ponte de Bayo cal os concellos de, de Vimeanzo e de, oh, e de, de Zas que eran pues, provisionalmente comunicados, porque se vai volver a cerrar o día dez, pero bueno, por la tarde, sobre as sete da tarde, uh -huh. se levaba a cabo a apertura do da ponte de mandava o comercio local, antalmente uh -huh. pois, para aproveitar a tempada de naval uh -huh. e recuperouse un pouco a normalidade no no de Vallo. Uh -huh. Como como un vos comentaba pois esta ponte ten importancia vital nas comunicacións entre estes dous concellos, uh -huh. o concello de Vimianzo e o Consello de Zas okay. desde o punto de vista cultural comentarvos tamén que a, a Diputación da Coruña comprometía esta semana 200.000 euros para dous eventos ben importantes que supuño que conhecerles ben aí que é unha encaixa de camarinhas oh. na, que se celebra normalmente na Semana Santa sí. e no mes de agosto que se celebra a Mostra da Leiría de Buño, 200.000 sí, euros que van a ir estes dous eventos, non sei se si chega por aí eh, bueno, tanto a Mostra da Leiría como encaixa, pero Aquí son son, sí, bueno, son moi reconhecido. Aquí aquí nun te, vaya, que useiba non non teño coñecemento de que, pero decadora en vez, eh, cheganse hasta Font Sagrada, elí polo alto da Font Sagrada por aí si, e, e os encaxes de Cabariñas tamén. Uh -huh. Bueno, e despois em, em recordar tamén pois pues, unha cita de interese que Ten lugar, pois, pues, no día de hoxe, sábado, uh -huh. ahora en breve, non sei xa a que ahora andamos, pero máis ou menos estará xa en encomenzando un congreso sobre aves eh, mariñas, uh -huh. e interesante, que, se, que ten lugar no centro cívico de, de Malpica de Bregantiños, uh -huh. que recualle, pois, pues, eh, bueno, a presencia de varios expertos que van a falar precisamente sobre sobre especies de aves mariñas que abundan na, na zona da Costa da morte que non só abundan as gaibotas. Eh, para hai outras tamén. Sí, que parece moitas veces que, que non se eclipsen, non? Con tanta sí. superpovoación que sí. que hai aquí na, na zona, pero claro, bueno, é aquí que, que, por exemplo, pues, son de aquí do Concello de Ponteceso, uh -huh. Estuario do Añón, sabes... Sí. Eh, mariñas que fan as súas migracións estacionais a, uh -huh. hasta eh, pues, viaxar a outros continentes uh -huh. é moi interesante de ver tamén pues, o mirador de aves que hai na zona de, do Couto tamén no uh -huh. Concello de Cabana que nos permiten ver, contemplar estas aves e hai moita xente eh, entendidos desta, desta ciencia que se achegan a, a estes, a estes miradores ornitólogos é ¿no? eh, Sí, señor, hai unha palabra ben eh, con raíz, eh, non sei sé, si se latina ou sí. ou vendo grego, que normalmente uh -huh. a ciencia sempre si tira o grego, non rei neste caso, pero bueno, creo que hasta é grego, parece, sí. non? No sei, sé, eso sí que non... Pero eh, teño doido porque había un programa na televisión que era desto. De e uh -huh. nada, despois simplemente para pechar, comentarvos pues, pues, que andamos estes días como pasará tamén pola zona... Os concellos da Costa da morte estánse engalanando coas co alumeado público do Nadal e que particularmente destaca pois neste caso o concello de Vimianzo no que se invertiu unha gran cantidad de viñeiro e ä, moitos visitantes están chegando aquí, casi están chamando supoño que conocer o que está pasando en vivo, coa lumeado sí, público, pues, case chaman o Vigo da Costa da Morte por aquí polo, pues, supoño que pola, pola impacto que ten o pasaba cando viña cara a Fisterra eh, precisamente por allí é verdad que se nota unha diferencia considerable entre o alumeado público de Nadal de Vimeanzo e do resto dos concellos da zona, que algo sí. máis gastaron por aí. Sí, sí, sí, sí, eh, eh, eh, eh, por, sí, eso, sí. por eso xe digo eu que, eh, claro, o de Vigo, eh, van a autocares e todo, e eh. eu sei ido sí, a final, es que salen de aquí que de Barcelona otro, que aí. Igual algo de razón ten por aí o alcalde, que o Cristiano pretende que lle vaya a xente, non. Eh, sí, a, sí. a lío ou a Vigo a disfrutar, ou, bueno, que a gusta, obviamente, sí, non sí. estas notas pues do, do, do alumeado público. Pois pues eu vivo cerca do hospital de Belviche, um. na mesma rúa uh -huh. pero pretinho ali hai un mercado que aparcan uh -huh. autocares, e había uh -huh. tres autocares, e eu preguntei, pero isto que é unha excursión, que é tal? Diz, non, que vamos a Vigo ver o alumado. A ver, pois pues, ainda si no teñen un trayecto para ir sí, ver luces. Por luz, eso, eh, digo si sí, pero de paso, eh, mm. digo yo, bueno, pues entonces nada, xa, xa sabemos o que teñen que facer, non Dide, pero gasten algún cartiño, ¿eh? Sí, sí, mira, un, é curioso, uno, bueno, un vínculo no norte da Europa eh. durante moitos anos, e a importancia que ten un Nadal, que é un Nadal menos relixioso pero un Nadal tamén valorados desde outro punto de vista uh -huh. e, os mercados de Nadal comenzaban en novembro sí. empezaban a vendar figurinhas e sí, sí. criabanse unha serie de comercios de feiras relacionadas co Nadal uh -huh. que son que realmente eran elementos dinamizadores dos povos onde se celebraban bueno, eu estuve sí, por sí. zona de Falshopping no sur de Suecia e tamén no norte uh -huh. en Piteo e incluso despois no, no propio Gothenburg e, uh -huh. e Estocolmo non? pero era algún denominador común de, de que víamos no No, nesa, nesa mm. sociedade que como van sabedes pues a mm. maioría das nosas influencias sí. non son só religiosas sino que chegan do norte de, sí, sí. de Europa con este tipo de... Ademais, um... ademais hai unha cousa eu estuve en Alemania vivindo moi pouco mm. tempo pero deu-me tempo a conhecer porque mm. pasei un Nadal o Nadal máis triste que pasei, pasei no Lely mm -hmm. eh, e entón pois pero ali en cada casa Esas coroas que hay que son como de piñas, uh -huh. eh, de pino, cosas, eh, con uh -huh. colores bolitas y todo, pero en cada uh -huh. puerta de cada casa había un, y a árboles fuera, uh -huh. ninguém ya tocaba nada. Sí, Paso es, es lunes, muy curioso, ¿no? y a mí siempre me llamó atención no algo que es increíble, ¿no? que hay uh -huh. que, por ejemplo, al humeado público, fora das casas, uh -huh. prácticamente na zona do rural é inexistente. Sin embargo, dentro das casas sempre había unha lampariña. Infinita, sí, sempre. Sempre teñen, teñen como esa visión minimalista da luz, sí, sí. non sei explicarlo, non? Que sí, sí. Incluso... Di... Sí, sí, sí. A mí dígame unha señora que eu lle preguntén, porque ela uh -huh. eh, braneaba en Barcelona, e entón uh -huh. entendiéndonos os galegos españoles... Entendíanos perfectamente, porque o marido dicía magría españoles <risas> cuando íbamos <risas> a tenda a comprar, non? pero ele explicaba. E eu preguntei porque se poñari, que non era un sitio religioso, nena, mm. que non se veía, e, sin embargo, misa sí había, claro sí, que había. Sí. Como bueno, era. Alemania, claro, é un, un estado tamén que comparte, sí, nese sí. aspecto, pois, pues, co estado español comparte, pois, pues, eso, que son eh, católicos, e, ainda uh. que hai outras religións, eh, mayoritariamente católico Bueno, sí. pois, pues, eh, eh, para finalizar... O que xe, o sí. que xe iba dicir, pois, pues, mm. nese caso, pois, pues, eu mm. pregunteiñe, ...porque se apoyan esos... ...estoy encendidos y tal... ...dice, el alumbramiento es por algo... ...que va a venir bueno... Ah, bueno, pues Digo, bueno, pues. será. Pues que veña, que veña. Exactamente, todo o que sella bon, que veña. Sí, mira, finalizo vos pues, cunha noticia tamén interesante no Hotel Faro Lariño aquí en Carnata, un hotel que, por certo, acaba de poñer no valor o faro de Lariño, Carnata, eh, que se nace aí no ao lado do faro, o carón do faro, <risa> eh, un congreso sobre eh, patrimonio subacuático, sobre o submarinismo uh -huh. eh, orientado á arqueoloxía mariña arqueología marinha, ¿no? de, sí, por, de Mira. naufragios, restos de naufragios sí, sí. por aquí son moi coñecidos. entón creas un congreso un pouco pues, para a xente que é aficionada pues, en, uh -huh. en, digamos, en visitar um, restos de naufragios uh -huh. mediante o submarinismo están facendo un encontro tamén moi atractivo que, bueno, ben complementar como vos decía a semana pasada Eh, a Costa da Morte estáse convertendo nun punto de, de referencia para a realización de congresos sobre temáticas moi diversas e que compro esta e nada máis, con isto xa simplemente pues, eh, pechamos o, o que é a xornada de hoxe eh, pois, pues, como, como dice o outro o sábado que me envoltaremos contigo e darche como non, como sempre as, as grazas de gracias, que estés aí sempre o noso carón eh, xa sabes todo o que sea necesario por parte nosa, pois pues nosotros estamos teu teucarón. Pois pues aquí acordi? estamos nos tamén, veña, gracias. Esta semana que vem. Que vaya ben. Chao. esta semana. Polo pan, vai ro can!